الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا مستمر <تصفيق> سورة قمرك تصديق دقامتكي ویو معجزی سر ترغیبات قرآن تا او حلاک دو قومنو مکذبو اقتربت الساعت و نزدیش و قیامت علامه داد و انشق القمر او چاو دا سپوگمه و این یراو آیتا کوینی دا مشرکان یو معجزا یعرضو مخ اړېدارینا انکار کوي او یقولوا اوای سحر مستمر دا جادو دې ډیر مضبوط او یو دا سحر دې چتیر بشي وکذبوا واتبعوا اهواهم دروږ جنې کې قیامت او روان دي په خپل خوایشاتو پسې وکل امر مستقر او هر کار د الله په خپل وخت دی قضاوت دی ولقد جاءهم من الانباء او یقینا راغلی ديته واقعات او د قران ما فيه مزدجرن ها انداز چې فارقي پوره زورنه او رټنه ده حکمتم بالغه دا قران دا سید حکمت خبرې دي چې انتها تر رسیدلې دي په خپل صدق کې فما توغن النظرو فائدہ ورنکلا دی قومونو لرا پیغمبرانو يرون کو پتولانوم نتومت نه مخ یوم ایذ دعای تا غیر وزی د پارا چی आवाज بو کی आवाज کون کے الاشین نکرن تاس یو شیتا چھے بتناک دے خوشان ابسوارہم بقراوتی وے استرگ خلقو یخرجو او نا مینل اجداسی اور اوزی بعد قبرونا کننم جرادم منتشرن طبوي خدامو له خاندي خارشي وي موت عين الى ذاع مندي بو وي بلون کي پسه يقول الكافرون واي بكفران هاذا يومنا سر شدا روز پکړي راسخته ده كذبت قبلهم قوم نوح تروجن کلمح کې د دې ناقم د نوح علی السلام پیغمبرانو لرا فکذبوا عبدنا پس دروجن یکا بنده زمون وقالو او وی مجنون وذجر دالی ونه او هر زه رټل شوي شل شوي ده خدای ربو نوح علی السلام فریاد وکړ خپل رب ته انی مغلوبن فانتصر چیزا عاجزیم کمزوریم نتتی نازمہ بدل واخلی ففتحنا بواب السمایی فسبرانستی منگا دروازی دا اسمان بیما امون حمیرن فاغیبورت ویدن کو ففجرن الارد عیونان او روانکل مونگ دا زمکا چنی چنی فلتق الماءو یوزش دوالو بو قد قدر واغان دا زبان دی چه داغی تقدیر اللہ سر شوه و حملنا علی ذات الواح و دوسر مونگا کو خیج و نوح علیہ السلام باګیشتای باندې چې صرف تښتی وی امی خنو نور څه پکینو تجربه اعیونینا روانه وا زمونږه په حفاظت جزال لمن کان کفرن دم بدلوور کړه چلا دا چې د پاره چې دا نه شکر شې وَلَقَدْ تَرَكْنَا آَيَةً وَيَقِنًا مُنگا پری خودا دی کشتے لرا یو علاما فَحَلْ مِمْ مُدَّكِر نوائے اشترسو کچھ عبرت تیواخلی فَكَيْفَ کَانَ عَذَابِ وَنُوزر نوگو رسرنگشو زمع عذاب اغیل را وزمع یرول هلا قضیا سَرنا القران للذکرین او یقینا مونږه سانکړې دا قران د پاره دز تکړې پهل می مدکّر نسوک شتدي چې زده کی کذبتادن دروژن کړه عذیانو پیغمبرانو لره فکې فکانا عذابی و ونذر نسره شی زمو عذاب او رنگی شوزما راول ان ارسلنا علیہم ریحان مونږ را لګلې په دې باندې داس یو هوا سور سورن چډیرتون دا و په یوم نحسن طغرز چې سپېرو په دې باندې مستمیرین ډیر قوي وا په عذاب کې تنزع الناس او کبه خلک ورون تن نوتیو کاننم آجاز و نخل من قایران تا بویچ داغ مندان او تنید کجور دیروستی شوی یا دویخ نستلی شوی فکی فکان عذابی و نزر شو سرنگیشو زماع عذاب اغیل را و سرنگیشو زماعی راول وَلَقَدِ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ او یقناً مونگ دیر اسان کرے دا قرآن دا پار دا سوچ او فکر فحل ممدد کر نشتد سوچ جسوچ پا کیو کی قضبت سمودو بین نظر در او جن کرل سمودیانو پیغمبرانو لرا فقالوا وی وی ابشرنا منا واحدا نتبعو آیا یو بند زمونږنا چې واز دې موږ نه هټلیو موږ د تابیداریو کو ان اذا لفي ضلال و وسر بي شک موږ په دغه وخت کې په کې په گمراهی کې اولقی الزکر علی من بیننا آیا نازل کلیش پدبان دی نصیحتو زمونگا پامینز کی بلہو اکذاب عشر بلکی دا صالح علیہ السلام در روخ او متکبر دی لوی کی سیعلمونا اللہ وی زرده چی پویا بشی غدن سبا منل کذاب الاشر چې سوک دے دروغ او متکبر انا مرسلن نا قطع فتنة اللهم منگا لیگون کیو ناقی لر دپارد امتحان دی فر تقیبو هم تنتظار کوا دیتا وستو او کلکشا په خپل دین باندې و نبئ او هم او خبر کدي لرا ان الما قسمتهم بینهم چداو بو د تقسیم دی پمیند دی کی کله شرب محتزر هر یو نمبر دو بو تبا حاضر کو لشی یورز دی ایورز د اوخه پناذو صاحباو دی आवाज او خپل دوستا فتااتوا او دلاسو نه کار واغستو او که هلاک کړه او که پکانا زبی ونزور اسنن کې شعذاب زمونږه غوی لرم او يرول يرول دلاسومره منو اوی په انشنو انارسلنا الیم سوهتن واحدهتن بیشکم غراولې ګو پدی باندې چغایا وا پکانو کهشیم المحتذر لشو پشان دا چوری چوری وخه د شپول کون کی چنه شپول کی او غزور چوری چوری شوین تقصیشو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ أَوْ يَقِنَنَا مُنْغاسان کڑے قرآن دے پار دے عبرت بہل مم مذکر نشتد سوکائے عبرت تے نواخلی کذبت قوم لوط بن نذر دروجن کڑے قوم لوط علیہ السلام ان ارسلنا علیهم حاسبا مونگا ورولی پدی إلا على آل لوط مغرنو کور د لوط علیہ السلام نجنم بسحرين مونږه بچو دلته را پوهه د سحر کې نعمتا منا من عندنا د احسانو زمونږ طرف نا پدی باندې کزا الک نجزي من شکر مونږ دا سې سزا بتلو ورکو کی توحید بیان کړی ولقد دمونځ نیولونه فسمارو بنظر سره او یا شکيه وکه پاری عن او ذی قوم مطالبه کړی واد دنا دمل منودو چې مونږ سره پریدان فتماسنا ایوناهم الله ای مونګا اندی کړی سترګی دزی فزوق وعذاب ونزور چې اوسه کې دا عذاب مخه مخه او یا رول زمونګه اسیم نېرو له هو عذابون را ولقد صبحهم بكرهن او يقينا چې مرګره شه د دې سر په وخت د سحر کې عذاب مستقر داسې عذاب چولالو په خپل مقام فزوق عذاب و نظور وي مونږه چې اوس کې عذاب زمان او یاد کيرول ولقد يسرنا القران للذكر یقینن منگ دیره سان کلی دا قرآن دوا عزو نصیت تپارا فحل من مدکر نشتد سوکو چی نصیت تین واخلی و لقد جا آل فراون النظر او یقینن راغلی و ته تا پیغمبران یرون کی کذبو بی آیاتنا کلی ها معجزی زمونږا ټولي فاخذناهم پس اونې ول مونږ دی لرا اخزا عزيز مقتدر نيولد اغزاد چې زور آور دی او قدرت والا اكو فارکم خير من اولایکم خبر اول تعالی مومنا عرب تعالی اکو اكو فارکم خير من اولایکم ستاسو دا کافران ابو جحل وغیرہ داڑی رزتمندو مخوریز دی داگی پخوانو کافرانو نا ام لکم براتن فی الزبر <coughs> ایستاسو دا پار اخلاسے دی پا عمل نامو کی چیزو مرک لکی پا شرک باندی ام یقولو نا ایادی نحن جميعا منتصر چې موږ لویړلایو او بدل اغسته شو د دشمننه سيهو زموږ جماو الله وی ماته بشیزه اړلې ده دي او ویول او بغرزی شاګانې څنګه بدر کې او دا آیت په نبی اسلام وی تبادر پرزبان ہے صحیحو جمع و یولون قیامت اصل زید عظیم چواد ہے وسره شویل دنیا واسه یو نمونه وا والساء تو اذه و, و امر او قیامت دیر دہ بتو دیر طریق دے ان المجرمین فی ضلالهم وسعورهم بشکل عام مجرماں نن پا گمراه اکی او سبا بلی ونیوی قیمت کې بلی ونیشی یو ما یصحبونا داغر ودہ دا چی دی بر اخکلیشی فی النار کې اور کی علی وجوه ام پا مخونو باندی زوقو مصا سقر او بویلیشی وطا چو سکے خوند جہنم انا کل شین خلقناو بقدر تاوی توحید نه په شرک البرکات الله هی مونږ هر شی پیدا کوله په اندازي سره جهان کميږي او نزياتيږي کړه جهنم تک جنت تک فما مرنا الا واحده او نه د حکم زمونږه د قیامت مگر یو کلام حمبل بالبصر پوشان درپ دسترګي ولقد اهلكنا شعابكم ويقيننهم هلاکڑی دی ددی پشانتی قومونا ولہم مذکر استاد سوک چې دا غینه ایبرت واخلی او کل شین فعلو او هر کار چې خلقو کړی دی نااروک شوی ندی فیظبور هغه په عملنامو کې پروت دی وکل صغير و کبیر مستتر هر یو وړوکه عمل او یو عمل لیکل شوی دی ان المتقین بیا را بهشکه متقیان چې دي جزانه ز شرک نه بچ کړو وی جننه ته هر په باغونو کې ويو په نهرونو کې وئی فی مقعد صدق باغ دیر اعلی زید او سېدو کې عند ملیک مقتدر داغ بادشاہ سراچ قدرت والده